Чи коли сказав Яків, «Терпеливість має чин досконалий, щоб ви досконалі і бездоганні були», то терпеливість тут треба розуміти не як заклик плекати в своїх ранах хробаків, а як терпимість або ж любов. Сказав би Ісус, «Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй». Кого полюбив? Та ж людей у світі, котрі пробувають у добротворенні. А коли й так, то й роблять добротворений світ. Два світи на землі творяться – добротворений Божий і лихоносний дияволовий. І це теж учинено з волі Божої, щоб добротворність мала свою видимість у протиставленні до зла і ненависті. Прірва ж з'являється тоді, коли людина перестає бачити біле білим, любов називає ненавистю, ненависть любов'ю, тобто не важить Божі заповіді, змінюючи своїми гаданими. Тоді починається блюзнювання і блюзнірство, і, як сказано у приповістях, надутий злодійник, блюзнірець ім'я йому. І блюзнірець – огида людині. На блюзнірці вкари готові повсюди і удари на спини безумним. Слухаючи Созонтову проповідь, ми прийшли на місце нашого сітку. Я з Павлом тут повлягалися, а Созон стояв, поки не закінчив. Сила його слова була для мене приступнішою і пожаданішою від Микитиної. Але Павло очевидно думав інакше, бо побачив на його обличчі недовіру. «А що таке наука умирання?» – спитав він, коли Созонт закінчив. «О, то велика тема», – сказав Созонт. «Казав уже вам, чи хтось із учнів Микити, а може й сам Микита, пізнав немалу в тому світі який ненавидів науку і, напевно, вчився не на нашій землі?» «Чи чули ви про Арс Моренді?» «Мистецтво умирання?» – спитав я. Саме так, або Арс Бене Моренді – мистецтво доброго умирання, про яке говорили ще Сенека, Епікур та Цицерон. Цицерон ужив вислову «Морі Діскере» – наука умирання. То це не християнська наука чи мистецтво, спитав Павло. Усе суще має коріння у тому, що було, мовив Созунт. Ще Кипріян, котрий жив у третьому столітті після Різдва Христового, картагіанський біскуп у трактаті «Деморалітате» навчав, що ніхто не має лякатися смерті, коли хоче з'єднатись із Христом. Бо тільки через смерть можна війти в Царство Боже. Про мистецтво умирання писав святий Амбросій Іван Хризостом і святий Августин. Писав ще Руперт із Деуца в XI столітті. Є це і в псевдоавдогустиянському трактаті «Спекулум морсіс» із XIII століття, а особливо в Ансельма із Кантебури в трактаті «Адмонітіо моренті», який написано у формі запитань та відповідей. Ансельма радить тому, хто вмирає – Зажити собі жаль за гріхи і прагнути прощення, а своє спасіння хай завдячує смерті Христовій. Можна вважати цей трактат за перший, у якому викладено мистецтво умирання. Писав про те святий Йосип, пізніше німецький домініканин Генрік Сеус у Голографіум Сепетія, а особливо Ян Герсон у трактаті «Оппулум» Tripatitum. А зляхів Матвії з Кракова в трактаті, який так і звався «Арс Моренді». Коли тобі цього мало, назву доменіка де Карпаніку з його книжкою Спекулум артіс бене Моренді». Цей жив ближче до нас, у минулому столітті. «Дивовижна в тебе голова, брате Созонте», – тихо сказав Павло. «Тебе послухати?» то пізнав немалу науку також, притом не в нас, повів я. У нашому вузькому світі, сказав Созон, такої науки пізнати неможливо. «Де ж ти навчався?» – спитав я. Спершу у Кракові, тоді в Гейдельберзі, де був свого часу ректором Матвій із Кракова, потім у Болонії –